«Здається, якийсь старообрядницький образ?» «Так він», – професор казав часів патріарха Никона. «Колекцію пограбовано-кваліфіковано», – зауважив Козюренко. «Викрадено найцінніші ікони». Іваницький трохи почервонів. «Гадаєте, запитав, не обійшлося без професійної допомоги?» «Певен. Я й прийшов до вас, щоб з'ясувати деякі питання». Ось ви, наприклад, людина, яка чудово розуміється на живописі. Змогли б протягом кількох хвилин відрізнити шедеври від ординарних полотен? Іваницький усміхнувся якось розгублено. Здається, цей слідчий починає притискати його до стінки. Відповів невизначено. Все залежить від обставин, від професійної хисти, якщо хочете. Трохи повагався і додав упевнено – «Гадаю, що я відрізнив би справжнє мистецтво від підробки», – полковник ківнув. Оце і бентежило його. Грабіжник забрав найкращі екземпляри колекції і ще дві ікони, які мали тільки відносну художню цінність. А може він зробив це, щоб збити слідство з Пантелику? Точно розрахований і далекоглядний хід? Усе може бути, але поки що всі факти за Іваницького. У полковника нічого нема до нього, крім неприязні, а неприязнь протипоказана слідчому. Роман Панасович підвівся. Я вдячний вам, мовив, і просив би про єдине. Якщо ви почуєте щось про викрадені ікони з колекції професора Стаха, поінформуйте нас. Злочинці намагатимуться продати ікони. Можливо, звертатимуться по консультацію до мистецтвознавців. «Не думаю», – Іванецький відповів сліпучою усмішкою, «але, звичайно, в разі чого вважатиму за обов'язок». У думі, який у місті звикли називати «будинком проєктів», розміщалися не тільки проєктні організації. Кілька поверхів правого крила було відведено, наприклад, управлінню місцевої промисловості. Однак переважали в будинку все-таки різні наукові та науково-дослідні організації, пов'язані з проектуванням усього, що можна проектувати, починаючи з міст і кінчаючи якимись геологічними роботами. Козюренко поставив трохи біля головного під'їзду, читаючи вивіски Державний інститут інженерно-технічної розвідки, Науково-дослідний інститут планування нормативів. Виробниче поліграфічне підприємство «Патент» – «Діпроміст». Він піднявся на передостанній поверх. Довгий коридор був заставлений щитами з різною научною агітацією. Одним з них висіла стара, ще першотравнева стінілка. Козіренко глянув на статті про успіхи колективу і попрямував до Завгоспа. Відрекомендувався інспектором протипожежної охорони і довго та нудно вичитував завгоспові за те, що в коридорі нема жодної таблички із закликом дзвонити по 01 у в разі пожежі. Завгоспос пообіцяв замовити аж кілька таких табличок або тільки позбутися нудного пожежника. То, видно, не так легко було його спекатись. Інспектор почав розповідати про різні випадки пожеж, сказав між іншим і про те, що в молодіжному кафе затримали кількох хуліганів. Завгост, що з нічеві любив побалакати, пожвавішав. Він схвалив рішучі дії оперативних працівників і почав нарікати, що молодь тепер не та, поводиться розв'язано, не хоче визнавати авторитетів і не слухає старших. Полковник зрозумів, що завгост так би мовити, дозрів для серйозної розмови і поскаржився на компанію молодиків що пиячила всередині травня поруч у кафе «Еврика». Мовляв, нехтуючи усіма правилами протипожежної безпеки, підпалило на столі спирт і трохи налаштували пожежі. Подейкую, що компанія була саме з цього науково-дослідного інституту. Чи не може завгосп дізнатися, хто був у «Евриці» 13 травня? Якщо пощаститься з'ясувати, нехай подзвонить йому. І вони випустять в інституті листок, в якому засудять молодиків. Полковник піднявся на поверх вище. Тут теж пройшовся вздовж плакатів і закликів на щитах, зазирнув до якоїсь заставленої письмовими столами кімнати та, побачивши запитливі погляди працівників, не зайшов.